مو کوب دا غته وای زما زما دغه شان دی حکومت اتیه کاله پري بدر زم فقط څه شی و موږ ما ماځد تاسو ډېرې زمانہ به څه ګرځې ډېرې زمانہ ډېرې زمانہ فکوب شاته وای څه څه فکوب ډېرې زمانہ پیړې دی دا و ډېرې زمانہ فلما بلغه کله چې ورشدل ما یې ما هل ترده غرشه به سر بانی یا غرشه به سوری ته دیو او آو داما کئی آو دوی شعلا دو آسلا مای او تختیره او رید کره مای او پا خبر بانی پوشوه سشوه او رید کره ماغ پیچلو اگر اپاسی او نو دا چې کله اپاسی ده اگر دا خیالو چی کلن اپاسی او تواینا نو چی اگر اپاسی اویر شدی نو را ونجو نو چر مد سفر بیامو موکه چې کله سفر ته یو هتا ور رسیدل نو فت غذا سبیل او فالبحری او دی نیول په خپل الله رپ دریای کی سرابانه سرابانه سره مونږ نشته جوکه بده جایه کې د شنو نوته او د پر سراب وای د مساسه عملګر پر عجبه پر <coughs> ما <coughs> جواز کله چې تیر شول دغه زین قال ویلی را خاجن تو را کمنتا آتینا را کمنتا اغا کمشی اغا خغدل شردی لکه لکین من سفر نیات نن یوز شونوز مونږ د سفر په وجب انچداري استمانی سره یعنی زمونږه یعنی استمانی ډیرو شوا ډلره تاسو اوفر کرا نو قالو را ته خبر نه ته خبره کما ته غوا چې مونږه ونیو کټ گټي هوتافهین نسېد ورو ده مانا یویر شو می ومان سانی ییر نه کذ مونږه شیطان جو مایا اسکرې وستا و ات غذر سبیلهودی نیول وقت الله را په دریه کښې نوشنه دریه ته دشي نه نه و ته ازما سېوا دریه ووم دیسم سورنګ جوړ شو ودا شي دشي چې ګر نه وته د قشیر قال ای د قشیر ما کونا نه کوو اغازمو مطلب د قزایره فانت در وپشل طفول نشو کنه منو په سی قصصا اپس کی دل سرا ای آیا بیانون کی خبره ته کوم چې به را او جب درود دغه ولې دلته کې ابداني او بندد ما باندې کارونه چې ما ورکړي الله تعالی رباني زما د ښونه او علم نہهما خدله زما علم علم لدني علم لدني او کې پیغمبر ته علم لدني پس سبحان الله ما وه ين بمختصبي ولا نبي لا غيب بمتهمي تاسو د برداکی داراجي چې هر یو پیغمبر ته ن دنی لا دنی را باز خل دی نو لا دنی نو وخت کوم نو المغیب ثابتای نن الله ولو ور کړو بس والصلاه خضر علی السلام مولیده اته جکلا ور شلو واپس د پورې غړ د شی ټاپو غنو په دې ټاپو باندې هغه پروت یو د دې داسي ساده بوزا منه چلیله قلال پروت خضر علی او السلام بلی ابن ملکاں خضر ته داغه لقب ده نوم ده خضر کوی خجر چې کنده باندې کې د الله په دولتونو غځې بچیږي شین یا پښنوس نو زینو ډېر غځځټو ته وای یا شین څادر باندې چې ګنه شین جامي یا شین څادر په ځان هغه غوست نو زوټه کوي خادر وای خادر حضرا پربې چې څه ته وای شین بلیا بلیا ابن ملکان بلیا ابن ملکان د یمندوی فضل باری کی یمندد القاری کی څو یا څو په ماځبو ډېر شي څوګه عربیا وو فارڅو شو بس خلاص نو السلام علیکم چې پورې وتل څنګه پورې وڅوې پولکي پورې وتل څوې پرې سورونکي پورې وتل څوې الله کو چپوروا سلام یو او وعليكم السلام انا بدي ارجک السلام ما دا نو سلام خو دیشی سلام ته مې کای ته څوکې چې خازر دي مخابر نه چې را مو نه ده السلام علیکم چې وعليكم انا إنه موسى بنى إسرائيل إنه بنى إسرائيل أخي موسى أهو إنه سنرى قليلا يا الله إنه سنرى قليلا إنه سنرى قال الله فوجده أبداً أولي داغوي أبداً يوم بنداز ماذا بندگانونا يقول لهم تتادا خدل شيري رجدا سمخ دهدال لاري إه علم رجل ماتوخي رشد روسمانه در پهه اترابداه استراتیجی کم په الله غدله د امانتو خیاتن بوونه قالا او انک لن تستبی ما یا صبره تاسو طاقت نشی کوله ما ست طاقت د صبر نشی کوله ولی وقیفه صبر ته به صبر وکاله ما په سبنی لمتو حدی خبره هر هغه کړی بنای پدې بنې خبرداري علم باستان نه پاغه بنې ستا په شریعت به یو نه هوای از ما شریعت به راوای د ته به سن صبر وکې صبر بیان نشی کوله هم وکیف تصبرو قالوی ستا جدونی زردی چه و بینی مادره انشاءاللہ که دخلی خواه خواه صابران صبر کون که واللہ آسی نافرمانی بنا کامالا کستا دا پرامران پیسی هامر کی ستا پرامر کی نافرمانی زم ولی زم نحتاشو مکنن تزما استاشوی آزا شاگرد نو شاگرد با دا استاش سلاف کئی اس کله ز خلاف نہ سا خبر تا چ سکول خو کوچ پشرد دیجی ناروا نی وسه د دې څنۍ ناروا نی, نی. زری کی دا وګراو چې ناروا یز د ټینګی مزه مسالح زو مې چې د توبه ناروا گه زوب د ټینګی نا جوالیت ما د سو علی صاحب تم د پټو چې مسالحات سلام د جلالیت نډک دے او زوب یو کار ما دې تر دوه نه نه داخو اگه هم پیغمبرو دشو خبرو کنه اللہ پا بوایدیت هم کول کنه چه داس یوزو زوان چه تا پو دنیا کی چه چکی پو یو سب بانی سده چکم دینا بوچکو ناره خوش دا چه چلو شده خیال لیچی دالو سپیکیرم شیطان و رانه زمان گبار دو ماشین نو سل ملت دام خراب خلا تسلني ان شي كل شي كان دلك دلكي جا الله من ربانا تساوريت ناوري شنو ناوري اونزيكي ناي كانا ضروات تا سچال ريكه نا اونزيكي وکیرو قالا ستجدون ان شاء الله قال ویلی خضر علیہ السلام فد تباتن ختم اپسی راشی اتر کزما شاگرد جوړیږي فلا تصلیان شینا فلا تصلی اسوال ما کوي ا تاسو ما نه مکا وشن یو شی بو حتا ته پرو دسا ازب بیان کمتا تا میرو داغه نزدیکن یاداش این مطلب دا ادب ته خوده تو دوور تر څو پوری چې ماده ته نه ویلې نو تبه مسجد څنګه نه دا ادب دی و امام صفوي و خوازه من ادب البتالم ما اليمي وتاديه مال مطبور با بعده مطبور سره دغه شي کوي عالم با متالم بدالم سره دغه شي ادب کوي روان شو دواړه شاګد وسره ملګري لري هغه چونکی کښې نه نو کښې د مښه تابع هغه چې دندونو خپل کو پتلکی ز فانطلاق یوشعلی صلوات السلام فانطلاق دواړه لاړو څو دوا موسی علی صلوات السلام خضر علی صلوات حتى تمی زاره کیوا فصفینا کله چې دواړه سوار شول فصفینتی پریچتای کی د کیشته تجوخه تل کنه چې رکا یو ګزول کنه خضر علی صلوات کنه ته شو تیرک آلو سراؤ خا تیرک آلو سراؤ نو داغا تیرک آلو سراؤ زرزر چکم جنو تک ورک اگلان جینا تخت سریک او تخزو سراؤ او چوکی همو سرگرزی خرق قوا. او اخ دادی څوples قال موسی اسلام الاخرات تیا چې دنه کښته یې ده په وښلو نه تشته دي سوده کړه د دې په جره کې د دې چې ګنه نه آل فکشته کې چې څو ساره دي دابطول غره کې ته دې توغریقه دې په دې ته غره کې ما ته ویل وکنه ما ته نه ویل چې ته سبا نشې کوله قال او اخو ما ته اخیز نې منی ماشي ته من منی صاحب ما با غبر بځ ما نه يرشو والله ته یوې خې نه ماړو په ما باندې زما دې کار په وجه باندې تکلیف ما ته تکلیف مرا سوا او يرشو نه کنه نشان چې سړي باندې راشي ودار سي نو والله ما باندې زما دې کار په وجه باندې وسره د خلکو دا چې کوم چې استواو کنه دا به د ډېغه خوند دونه دغه نو اخسته مزدوري څه ولی پیجنده دا خلکو چې غندن او خجر رسول الله صلی الله علیه سره بلد چې دا هو پیغمبر جوه حق پرسته دونه مونږه کرایې سن نو اخلو په نو شی د با جوړ چې کوم دی نو دا هو نو ډرایورانه په نو شی د با جوړ سره یو سره وي زما د واشه او چې د اول لمر ارامیان چې د نس ماجینازا کې راو اول لمر ارامیان د ماجینازا کې څو راي هغه اول لمر وان حراميان چې د نس ماجینازا کې نو پولیسان پسې راځي خاصدارو پسې څاب سي خزادار پولیسو دسي وای چې کنه زمو خپل ورثه کړي دي چې نمبر 1 حرامیان زمو په ژوند کې شي او چې زه درځم ګرځم استادونه چې کنه نو څو می пайда نکه او یلکه هغه نمبر 1 ویلې دی هغه سو ویلې دی نمبر 1 او نمبر 1 زمو نوملوړي حرامیان در دایورانو کې لړ دران دي نو که تستاپلار ورثه پرخه غولار شي چا ای څو راغون کا درایورانو دا خغالوکو د کشته دا خغالوکو خغالوکو ځکه دا خو کال کوله راز وکره نو پیسې ځوانه ستې موسی سمڅه کوسه شو خاط دی خغالوکو مسل لیکې کړی دا او تا لیکې په پاسه باندې وکړه او کشته دې ولا سره یې بنداته وکړو خو لا لاړ پورې وتل نو په کشته کې حدیث شیرازی په کشته باندې دزی عمر غیرا له دشي کې نه اسه داسي هغه مخه ککړه به دریاطا موسی علیه وسلامه تا حضرت زما است علم ود الله علم دا قش مشال ده زما است علم لکه د مرغیب مخکه کی چې کوم موضوع لږه د قش ده ود الله علم دا لري د دا لري به څه تم تر اگې ولکه راغلي خو پورې وتل چې پورې وتا ته چې زما شمان وله دي خو لري فانتلقحت تتر رزلقیا چې کله ملاقاته دې غلام چې لري کنه وکانا شوابن قد قبض علی یحیی عبد الله النابسی ګیر راغلی او ګیرم دوم نغټو وا چې بالکل څنګه په پمونټی کې راځوي شو کذ قبض یو غسل یو یو یو دای څه ار څه بلاجو دغشيو فقط له فقط له ايه ورميقه لطوك دي ديالك ورميق تاوك ورميقه لماتك ايه يوجد ماتك ايه يوجد فزنه هو يسته بياش يركي يرس وقرب تيالالك او مساء سمتبوري قال او رتا اقتلت نفسا ان ذكيا بغير نفس لقال جيتا شئ ان نكرا خزير علی السلام سلامة سناجنال قاد يوك باقال لقال لالك باناقا دا جيسو قرب بغير نفس <laughs> خلوه او نا یعنی منکر ما کوا مستار صاحب کئی کنا کئی او اخپل وستاز بانی ورا اعتراض پر چا بانی کئی اخپل وستاز شیع ام نکران ناشنال قادی وکر بی گناه لگ دی مرکب خالا خزیرا صاحب مرتوی اگر دیر رحمدی لگر سپیر نور کئی اوی اللہ ما قول لکا تا تا ما نویل اینکلان تا ستتریا معی صبر تا تا قندل رزمان سرد و صبر کولو حالا خضیر صلی اللہ علیہ تا نصال سموی این سال دکا کما تانا پفتر دوبارہ اکڑا فلاعتو صاحب نی ما نور ملگری کام زان سرا زمان دا مزاج نظر سیما مجھبور ہے کار بلک تاورشی دی زمان دو خوان عوضور تا خرید در جول زربان دقا دریم زلینو سر یو زل کی دریم زل کی چی دریم زل چشی یک روز میمان دو روز میمان سی روز بیمانا ارشوان یو روز می دوی مره څه میلم چې دریم ته ځنه اګه څه دی ا میمان میمان نه اګه بېماني وي بېمان اګه شړل پکاره او ځکه حدیث کوم درځي اول چې دنه حق ده دوی مره حق ده ددا چې کوم دا میمان نه کې چې قیامت ته پروت دی رہی مفاء ا فلا يحل له ان يسو عنده حق نلري چې له پادیشو تنګ کې درینځل چې قرآنی نبی ابوذر خدابي فانتا له کوم شتواله حتا ته دې یو کل چرال یو کلیتا ان تاکیانو یا ابو الله او یا باجروان او توي اکلین لورل ایست تا دا کلی خلک نه ډوله و غفتا از غوړ نه کتنا ابو ای مونږه سره ډوله و را زمين مان راغلی وو او د دولت متل فنې فا بو ایو زیفو ما انکارو که جدیو ملمستیو چی فا و جدافی و جدانن ولی دوارو عالتکیو دیوال یوریدو این قضا قابو چرا پریووتیو ای ناڑی تیارو آغا فاقامو فاقامو نو خزیر علیسلامو لگی ده آغا دویخ نوست پرودو دو بیت تا چکمدنو جور که مساح صمتاوی چرکتر خدی را کوا آده دیوال بجورو فاقامو مساح صمت گوره او خو نو ډوله او نه غته کوم باندې اوسه چې قال وی لوشي تل تغذلي ايران کستاقته و ماخسې بدیه په دیوانی مزدري نو خا دا درمې تراشو خاروي حافظ اقبين ما بينك دا جدائی راز ما صاحب مسکي زرد خبر بدل دن کما په جان دا چې تاسو نو چې تا تقدون له شکرې باندې صبر کولو اما سفیر ادا چې دا چیسته جو فکان الماساکینا دا د بیسکانو و څورونوس تقریبا له شروع نه دلسه او دا 300 چې کومو نه دا ټول وایي چې کومنه دا و دا په په باندې جوړا شلان په پوچو شل دا 300 غریبانو باندې کول راوړل بپه دې چې کومنه دا و باندې شلو باندې او ګډان غریبانه یا مانه به باري فدي درياكي د نور ذريکورا عادت ما اراده اوږي د هاي بيک ما اجنکما خدا ايت چې د نور شر دي کنه نثبات الله تعالی کوي چې الله پرده شکر نه وي اگر ک الله پره غوښتل خود دې د چا تک ازان تک ما اراده اوږي د هاي جنکما او داونه افوا چې جن يو بچاو دغه نه افوا مطلب څه دی ورا ازداد شاد بانیا مطلع کی کلا مخیط بانیا مطلع کی وقانو ورا احمیونا مخی مالکون یا باچاؤ جلندی نومی وخا یا خوزا خستال بپرده ایک کشتی بگار ده پارا غصبان پا غصب سران بس داجیونا پولٹیکلان از ما سی بپرده ایک ڈاکسانی با کی منیولی کلا صفینا تین سالی ما تین صحیحا وامال غلام عاشر غلش کمو اغا سقان ابواده دی مرپلار مومنانو زویری دما یوری ایوری قومه تغیان چواڑی اغو باندې تغیان سرکشیو کوبره تو زوره با بایش چدن اغمورپلار بام کافر کیکن نو ماویلی فراد نو غیراداو کج الله په بدل کوله ور کی ربو ما رب تو جو خیره دغه دغه شنه او غینه وی اویا چې کوم وی پیدا شو رستو وا ما جدار راځنه غلام چې کوم د غلام نه دیوال تو کان نه غلام نه دی د دیوال کان یو تیبان دی پداه چلی مکان تا تو کاذلہ ما لاج خزانہ وا قراتوا ادابت لا چکمون کمال شریو ارادہ رب گیرو داو کرب ستایا لوگا دا کانہ چھو ما خزانہ یتا اور او با شیخ الخزانہ رحمتن من ربکدا من ربونی وذر عبد طرفنا ما فعلت انا مریدا کما خلقت و صفات ما فعلت انا مرید دا کل اللہ, <تصفيق> اللہ پر حکم سرما ما اوپر اج حضرت خضر سره ذالک تاویل ما لن تصیر علی صبر اودان جان دا خبر دی چې تا طاقتونه لري شپې باندې صبر کولو دا غ حضرت خضر سره حضرت علی الصلوۃ والسلام مردی ښا حضرت سره مردی د حق کیو نو مزرب داده چې حضرت خضر دنیا نه تللی خبر ورنیو ورسره امام بخاری په دې موضوع باندې مستقیل باب قائم کړی دی چې حضرت خضر دنیا نه او شیخ الاسلام تیمیہ من قایمین کثیر دغه چې ګم نور محققین دا وای چې خضر السلام دنیا نه تل او تفسیر مظهری کی مولانا قاضی ثناولا پانی پتی رحم دروړی دمشید الفسانی نه دا قول نقل کړي چې خضر علی السلام مرده هو دا د روح شریتن روح الله دونه قوت هغه ورکړی چې کله په صدا د مثال سره دنیا چی ګرځي د سړی په شته خلکو د ترتاری په څو شکل کې ګرځي سورت میثالی سره راځي سورت میثالی سره سره ته خووب کی حضور شي کړه دا کوم سورتي سورت میثالی وی نو دا قران خام چې تا کړه شوی نو دا رسیداږي سورت میثالی سورت میثالی اوس په یې حذیرا علی څنګه ده مړځه مړځه په ماجل علی بشری من قال کل قل دا افایل متا او هر کہ قبر نہ اللہ دعوادہ خستیدہ کہ کل اخر زمانہ کہ قبر چ راشی ہا چیشی ہا چراشی کہ کل چیشی جو قبر چ راشی تا صبح دا غبرہ سب کوی داغا پا بج بے ایمان روڑے نو ہی چری دا سبو نشہ جے چ حضرت علی الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ روڑی یا جہاد کے اس شریک شو ہوئی تو جنگ بدر کی چرنا تعداد بدریاں نہیں معلوم دی ا کینسو چیرہ او دی کی چتا خجرہ سر نشته دی خوکه معلوم دی ادا وسر نشتا او په هزار کې معلوم دی نو دا وسر نشته درنګ په خدای کې معلوم دی او دا وسر نشته هیڅ یو جهاد کې څوک در نشي ثابتول چې هغه شریک شوی و دا څنډه جون او پیغمبر دې چې جهاد کې خدا خبره غلطه ده چې کم روایہ چکم راجی چا خادر آئی صلی اللہ علیہ وسلم پر بارا کیا اگر طول سے افتیم امام امتیمی ہوئے یوم صحیح روایہ دوشتہ دے ٹھیک در روایہ تو کشتہ دے اخپلہ چکم دنو پر دے پزایل اعمال کیا دیر واقعات مولانا زکریہ صلی اللہ علیہ وسلم زکر قردی دی در این مشکات چیو حدیث راقلے دے چا صلی اللہ علیہ وسلم ته مډینا باندې هغه تازه او ته وکړه اوزر گی دا چې تاسو ته وڅاو کړئ او کمی سره اوسلو لور کړئ او بیا علي شاه نجا پوزنده څوک و حاضرو دا حاضرو تاسو حاضر دي او خبره ممخ چې ویلو شي خضر علیہ الصلوۃ ما سوا جای صلیۃ والسلام نه صلیۃ السلام نه الوه نور تیغه بلان ټوله مړ دا یاد ساتي خو ویسا رو نکان زلقرنین تاپوسکی را خلقستان پر بارد زلقرنین تی زلقرنین دا یو بلا واقع دا بادشاڑا دا دری مواقع شوا اول واقع دا چارا. دا صحاب کافو دوی مواقع دا بلساد خذر دری مواقع دا زلقرنین دا یو اولیادی غریبان اولیادی او دا دوا پیغمبران دیو سکم دیر بادشاڑ ولی بادشاڑ دیر پوری نشی ولي بیا خصو ده؟ باچا دنیا باچا اغا زلقانه نمی سیکندرو سیکندر دوه دی دوه یو سیکندر مقدونی ده یادسو گوه سیکندر رومی دویم اغا سیکندر زلقانه این قرآنی چه قرآن کی ذکر ده او شیده؟ او دا جده کنه تقریبا داغه سکندر رومینا چې کم د 347 وصالو ادریسه کله مختر شو دی داغه تقریبا 2000 کله مخی د ابراهیم دور کې وداو د ای درایم ازمن او دا خزر علی رضوان وصالو مې د جه سوز او قرب مینه وای وزیران پات شو والله او یاسلون کانل قرنینی نو ده نمسو اسکندر ابن فلقوس المقدونی تلمیز عرستو ابن جوزی وی ده عرستو شاگر ده چاویلی ده چه ده قب قباده ایران ده ایران سده؟ قب قباده ورتوی مشور باچه ها ایران وی ده اغا سده ده سو وی چه چین باچه ها ففغور چین وکیل چاوی ج ملک یمن ز نواشہ بیری چاوی د شام با چا مصعب بن عبدالله چاوی عبدالله بن صالح چاوی سائرس سائرس دادو د گوروشم دین ژہ دین ا ابن جزیر احمد روایت دقه خبر سیدہ ددی زو قرنین اصلن نصرت ہ سائرس ادار گوروش ددی نو وئی زولقنہ او تولی وئی زولقنہ او تزق وئی چې د ماشی کو د مغرب باچې دل اللہ ور کڑے زکو تزولقنہ نو وئی یا زو قرنین او تزه کوي چې د دې د پلا د دوړو طرف نشریف النصب یا زو قرنین او تزه کوي چې د دې جک ما غا دغه کنه هغه دوه کر او کرو دا سرو زرو یا پسر باندې وای د دواړو کې نو زګو کولته ساتواله کومه زیکره ز 10 اوله په تاسو باندې مې دا غينا زیکر نیو داش یکلنه هم به زیوار کوی دلاره په څومره کې موږ ورکوړو د 10 کسو اسپاونه ضروري شیانو سبابونه داش سبب چاغه خپل منزل مقصد تر رسیدونکو سباب مطلب څه ده ارشه ضروري شیانو نه موله یو سبب برکړو د سفر کولو سبب وو اود کده کاتirano د شې باد باد سبب وجه روان شپولار باندې حتا ته دې زبا کل چوداش مغربیشا شنواتری و تو زه تا سفر دې وجدا ولیدلا دغه ما تقریبا پریوتلا شی نه حمیاتن ګربو باندې یا پغا تور و نه یوندې هغه باندې پریوتلا مثرد ده دغه په نظر کې ده شیخ قال کېده چې لکڅو دغه بس شي ریته اے لې دې داسی ټک بحر اسود بحر احمر سته سر سر سر دریا تور دریا بونه شيګه نو دغه دغه پریوتله او وجد الله ان قومه ته کی کو نو ويا زل قمه ایمانت ويا زبر کو ایمانت تغذيه موسا يا اولي سپدي احسان مثلا پریراسي قال يا ما ظلمك تششرك فصوب راجب وسما يرد الله ربي زيد چزاب ور کو بیا واپس نشي الله تعالی طرف ته ويا زاب ور کی عدالت نه و اما پس من اما چایت ایمان رو رو اما صالحو کشتا دید پر جزا الهزنات نیکی دید پر خجزا بایی اما جنتی او واسه واس نخول اللہ و منا منا یسرا زردی چی وینا باوکو دید تا منا منا زمون تا کارباد نا یسرا نا یسرا نا یسرا اسان چا سماد با سبب نور اگنا سکو تو کچ اوسا سکر کنا دڅی کتی واغه بر کنا اسم سمان واغه بنچ گندن ترل اغا اسان اسنه حکم توخذ لایسه جلار دڅی نو راحتو زيتہ اي مشريقي سفر څخه چنتو رسیدل <سؤال> وجدا اولي دغه تتر راحتل نه په کومه لنه جلمي دوی راسيته باندې ګزول امر پرغه دې نه پردا بل پردا نو مطلب دا دي چې صاحب واجی واجی بس نو راحتو پریوت او په شهر ميدان کې پروتو каза ليك دقه کسر کزالی کا بروداو کارنده قضیه جسر نماده تا بیانکه مقاله احدنا دی مالدیم خبره ہمارا ګر کړه واګه چې دې سرادی خبران ته خبرداري سرا علم سرا شما د دې چې څمرا سبو څمتی نو لري د دباګه ماته معلوم دی الله هوینه بیا را وښی دا غځینن سبا من په یو لار باندې حتی تر دې bale الله بالغې ټکل چې ورشې د بینه صدې ني دو دو غرونو څوک مېستا وجد اولی ذمن دونهم غیر جون لا يقادونا يقون قولا ته خبرونه کوي د قرب نو چې خبره د ټول چې تاسو خبرونه پوښیږي نو یو ځای د تنوي نه یې کنا قالو اغا خان کویلال کو توسیدونکو د افغانستان او د آذربایجان تر ۲۰ ک وینیش کاچشیا ورته وای دغه څنګه دره زنګالی خلق دي سخت وحشی قباینده شه قران الله غلوب له خاصه وای یو وحشی قبایل کاچشیا کی انتہائی علاقه می راځیتی اور قفقباز کی پههارو می درې واریال شي نکل کر میدانیا له قومي بسنیوالو پر لوٹ مار مچاچی تھی جواهر وای هغه واری आवाज دا و چچنیا چلای سره کډمدا کاشي دغه خلق کی کار یاږي خوا زمانه کی الله اکبر دا غدي قال یا ذل قنيري نه جوجا یا کنا یا جوجا پری برانه کو دا غوغ ما غوغ وای تانزه کې او ته غاب می غا کوي جوج ما جوج وای اپور دک دا څوې جوجی ما جوجی جوجی ما دیاجوج محجوج محجوج محسط دونان دا خساد کونگی دار چاپ ناصل گی دی امام بغیوی من اولادی آفست نو نرخ دنور حسام دنی آفست اولاد دیرا انسانان دیگران دو سخت محسطین او ظالمان دی دی چا اولاد دی؟ دنی آفست دنی آفست اولاد دیرا سان دنی آرب اپلارو دا جمع در رمیانو خان چکم دن در حبش و در زنج اپلار دے یافس در ترکیان او در ازدوکان او در اینگی پر نش دي افس د او دغه د ترکان او دغه د جهانند دي يا شي ما جوجو دا مفسدون نه خپل می دا چې دا دا څه دي غلطه ده دوزبکو مسلمانان باندې ا دې شګومان کی پلم خو د ترک چګندن هم دغه شي نسل لږه اگر کوتر کو ترک مو د تورک ماتره کو کوم حدیث راي تورکيان پريده وي چې د ترڅو په جېتا اوس څه نه وملو کته تاسو راځم چې وروګو ترک او تورکيان صاحب جان کوي حدیث رازي جامب کوي اخر زمانہ چې ديش نه چي چا سچي د تررب دي دغه چې چې پوزي دي وای چې کنه نو د یو سمجھو دا نرم ټکو لښوی پوینه دا سی پرچې لک ټکو لښوی غره دسی او پلان ټلان مخونه ټلان ټلان سرونه دسی او چیت چیت پوز یوه څه بتازه جام کوی اپ پړینم دا غا خان دی کړه الله یاجوج د نسل نه دغی فساد کې پزمنه کې آیا مخرب کټاده پر یې بال کې مخرب وای خرجان خرجان مطلب سټان خامہ قامزریبه دوهه سموز دلی په چندا باندې ډېر پات اوګر جواب بینه ازم او پمې شي دا او پمې شي یو بان یو دیواله قالو الما ما کنیه چې مال قدرت راګړي پرې ګرب زما خیر الله وګرځي فایم انی ما سکما سرا افراج قوت را سمه ګری کوي اور نور په اسی ازب او ما په ګمستان سو دا کوم چې یو مزبوط دیواله ا ته نه راوري زبرل حاضريه ميدامهيره اوس باندې تر دې پچکل بلا په صبحنا سره فني په ما بين دوه سرونو دي اورونو قالويل انفقوا او پجه باندې سوور بل کوي فکه وای اي اندرام ترا ټوکه مسابه بنې دي او ته سقاي ها سٹارټ کړئ حتی تريځا جالو کړوګه داګلره قال ویلا تو ني راوړي راوړي او فرې علي چواړو تجبانه کترنا کترنا ګوګرد ايا چې ګننو کترنا کالې ویل کړي شوې يا ترکول اګه واړو کړي سماست تاو ايا زرو طاقت باندې لري داخله چب دي باندې بروخي جي ان طاقت بل لري چې دا سورې کې حديث راجي چې ګننو تا ماسه یوګس پادي شي اونې پادي بیا به زیوي سبب راجي سبب بیا غټک شوي وي بیا راجي نو سبوي ان شاء الله چې سات راځي نو لږ زيبه پاجي کړا سرې به کوروځي وشتام قال و الله زرحمت الرحمت من رب د رحمت دینو دا قوت ما نه دا چلچا خود له الله کله چې راشواد درځو ما او بغز دي اگر الله دابل نه دک ان دک معنا څه ميده ميده زري زري کړي او زموږ سره سوال کړي وكان واد ربي حق از ما درو ودار اشتیاری وترنا پری بدو بازو خل ي حديث رضي الله و درته امباي فرمائل یو کم زر با جهندن لازی صحابه اکرام جرور خطا شلو چه خدا پا زرو جیو که جنات لازی بیا غرب کدنو پا کی نا غور تاویلی چه ما خطا کی گئی ما خطا گئی پا تاسو کی چگم جنو سلی یو کس او مسلمانان که یو کس آدم یعجو معجو نچن زر بیا ماغر دیگی مطاب داره اے بیا همسی یعجو معجو جن دیگر نو مسلمان هم تادار منن سبا چون ری ب یو ایرب نه باندي دي نو حساب کړو دا چیزونو په یو ایرب په ځل کې ځربار کړو یو ایرب په سی کې ورکار زر کې من دا چې کوم نه یا چې ماجو دي امريزان رميان وې چې موږ چې دنیا باندې وګړو وګړو او دا غو چې نه نو سره مالو نکړه خدای کا چینیاں نو رساندی اې ما وی دي درته تاسو مالو نکړه خدای کا ځکه نا قیامت ته زی شنو جو په هر کنده باندې پادغه باندې باندې باندې باندې وایې که نه وي بالکل عدم ينسلل ها هي تاسو نکوه کوونه تاسو دغه خود یا پس چکندن اولاد ده انسانان دی دو ده انسان چه چه غاگی غالبتا دون رو بای چلکه پوزی با چه دا گوی لنده بای آلد چکندنو داشه دا مقبل داشه ارت گوندی بای او داشه تب گوندی بای نور بای ام دا قشه نه خلیدی او نه چه دی زن انسانان دی او دا بجر شایس هم توافتو که راو جیوی خوا شایس هم توافتو که راشد ا د شیطان څنګه درکوځیدو وخت نږدې شوې دی ځکه علامات دوسری د سی علامات تر کاراجینه سباحو خدای پاک دې زر راول شیطان زر خدای ته و چې کدا هغه د زړه ترکو درا کوو خدای ته کې د تجارت کېدنه د هغه راضي نو خدای پاک حال ته و راضی چې راضی چې د دجل نه پناه غواړي وینه شي الله اومي ازو بین مش المسيح الدجال مثلا نبدا دعا قولنا نجي فكره الله دي انتحانا وسادي بس اوه سيدة سيدة سيدة حديثت اوه افحسب الله جمان كفروا اي اقومانك اي اقصان وقان واترقنا بعضهم وارض نو شرف دې از وب قرقم جهانم په دغه ورځو قاتلان لپاره په خرقول سره تیس به کوم ظاهر به کوم ظاهره سره کار به کوم خرقول سره د چا ته په بخرکم کسان پاجکان بیا ییره د دې سترګې په پرده ګیان ذکر زما د قران نه وکانو ودي لایست نه تا ته نن لرونکو دا ورو له ا دا ګمان تاسو غلط دی ان نو تاسو یو کړن تل کړی یوه نن د کابیرونو په اړه موږ مستیا کولای هغه نبی وګمل سرینامو خبر نه در کوم تاسو لرا په هغه باندې چې هغه توانان دي پچباده مال سره دا وی عمل ته ونی دی هغه خل خبر هغه تاسو الله جن الله صلی الله علیه و علیه دنیا ورخه برباشوي دي دجو هغه کوشش دنیا کې دجو دا ګمان ولائك الذين داخلوا شكر قاطرات ان الله ياتون بعيد الله ملاقاتهم كيزي بار باشي اعمال نجو صلاه رقيم اليوم اعمال كي عملي باسن نعود رو من جيتوا با رزق <تصفيق> ماشي وزن لا او كلمه شي وزن رو خصت باش ما كان ماي حالات بدلتي شان بار وزن نسر ادرينا شان بار ادري اعمال باشكي ذلك جتا هم دا تجي سزار جهنم بما قبر بسبب كفر جو وتغزو اياتي ورسوله جو يقولوا اسمااتنا تعاليز مااتنا امبران فتو كو سر ابو برتو كي جزا جوجه جزا دي دparagraph ان الذين اكلنا کسو چې ایمان جوړي او صالح کړي کان لو جناتو دیردوشي ای باج دparagraph جناتو دیردوص نزول من الملکیا خالدنا چا میشه به دې کې لاي غونانه بلته دا نه اولته کې دل اوری دل نقل کوله دې دې نه کړه اوړو داشي باڅوک ته پوز نه کوي ویدام المسعو سدمره ده غنه دي رسول خداه ونا چی اورز به بلورز با نهي دوی خدا پته لغي چیکنه بیا به دا غزه رزينو الله جنازه تر څو ما نه يې الا ماشاء رب الله نه ني جناني کلا لري پرو زتن ته چا جنو استلي الله جناو و دي که زما شکو محمد رسول الله په خو کې موليده پاسور دي ابو هرره جلوع چې حضرت د جیاثي مقصد نزولن نزولن او ګوره همبد الله سي ميلمانو دا قانون دي چې ظلم کوي د وکړبای نو ميلما څګمي ميلما خو دغه غاری رو دا په ورځا کې گراني خو ډېر اغا ته د ګلانيو درځانيڅه خو چې ستا کو ترغلیه ستا ملما ده نو تکم کم ځینه پیدا کې گزمک نه پیدا کې آسمان او غلوب پیدا کا دغه ته ملما میزبان وای یو میهمان یو میزبان میزبان سوده الله میهمانان جناتيان دي واحد نزولا بالمسیابین خالی دین فی آمی شب اپدی کی لا یب نا. نام سلی تاتا خالی دین فی آزمان ترم نام لا یب غنان آهی والا قوله وهو قال باهم دال الكلمات ربي قدريابون تول داشي شي د الله د معلوماتي كلمه طارا لنا في البحر يعني كلمات ربي صفاتنا د زمان زمان د رب صفاتنا كلمه طارا قد تول دريابون راجا ماشي لنا في البحر او دا ولي كلشي والبحر اگر و دریا په د زوړ ابو سامانګریکا ګروسرای قبلان دا د دریا په خاطر شي او دا و دریا په خاطر شي مخکې راخته مندرو د کلماتو د زمانه کلماتو د را یا معلوماته اگر کراو رومنګا بیمسې پریشان ځای دریا نور مدد امداد لپاره یا شي قول ويا انما انا بشرم یقینا زیمه بشر استا سپشانتا بریحان دلت تقدیر او باشی اینما انا انا زخو زیما بشرون مثلکم بشر بستاز بشانده بشر بزی استاز بشانده اما کیوه سبحان ربی کنتو اللہ بشر نسول ترشو کنشو بس کئی ها يقول إنما أنا بشارم دا إنما دارة عدوات دا قصر نجي عربية كتاب سجده قريب ما أنا إلا بشارم يسلوكم أصر كتابه نايمز مغر بشار ستاس قشانده وحيا كي ديش ما بانده دي. أو دا خبر ما تواهي شويده إنما إلاكم إلا واحده یقیناً ساز مددگاروں کار سازواج دروا ایتیازات دے فمن کان یارجلی قربہ بہ کسو کو میذری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقاتہ کہ قیامت راوندے اللہ سے محتاجوں فلی تو بندے محمد صلى الله عليه و الله علي محمد عمر و محمقی ربی اسرائی صحیخ جه وئسيرینلی وی الوقت من لسانی اخuedو قولین سورة مریان ماطی سورت ای نگسم پترتیب مسعفی کی آل سلودس الی اختم پترتیب نزولی کی عدار سورت فاطنر ماطی سورت کی اللہ جللعا شانغور نافی در 찾ول په تو مختلفه طرق سره ذکر کړه چې ان مضايف سره یو الله دې په دې کې متصریحو آزاد دي موسی علیه السلام او حضرت شان په دې کې مساجد علیه السلام دغه په تنووي چې ګرنيږي او تشطا حضرت علیه السلام دغه چې لا کار ما پخره نه کېږي ځله په دا نه کېږي نه نه نو کوم کوم په خبرونه پېږه نذا طول دالند په نافه دل و اخری کتا خبر اپرا انما الهکم الهم واحد فمان کان یرجل قار بیه فلعمل امرا صالح مولا یسر بیعبادت ربیه احضا و دین سورت شاهم اللہ جلل شانهو دار ذکر قید اللہ الرحضانیت مسلا, مسلا خطرموانا بدلہو لسلات تظرور عاجزی آدان کتا اوی فریاده الله تو محکل الله حضور کی تزرور د مستجیبینو د دې صورت دعوادہ دا. تصرف داون دیونه اډای دنګونه نافقی شپږ ورکړه د کہ امران ذکر کړی دي اډای د ملائکه روي د روح چې کنه وعمان تنزل الله بیا امر الله بک دویست ان بیا ایته ملائکه اخرت دی د صورت بشارت ودانه تفوات سره حقن شوی دی نو یع کی صورت دغه زشه اول حصہ کی عزد پیغمبران یا تضررد پیغمبران دویم حصہ کی دانیوالیق دا ملائکو عجز او قدریم کی بشارت و تخویفات بسم اللہ الرحمن الرحیم کافا یعین سوار دا حروف مقتعار تی یا دا اللہ پنمون چیز حروف دلالت کے دا اللہ پنمون بانی یا قصم دے چل اللہ قصم یا اسم دا سورت یا اسم بای دا اسماؤ دا قرآن منګه خبره مڅ کې کړې ده چې دا, دا روز د امام دین د الله او رسول عتبې باندې څو نه تويي نو شروع دې دلته کې کار ده یا عین سواد تقریبا 3 رو ذکر کړې پېدېږي ذکر او رحمت را دې کاو زکریا دا یو د الله دې مې رباني در په ستاسو قربان لواني چې په له او ځکه لري السلام او کي چې غوړه پره فرياد کړي خپل رقتا نجا ان خفيہ او داسې وختونه پټه اوختلو دمانه خپل حجاب او خپل یا واځي کله او आवाज پټه پردانه طرف دخل کو نه دخل کو نه ځنه ځکه ما ته فرياد کړي وني تفسیر کبیر کی امام رحمت الله عليه فرمایي را سنة الله في اخخوا عدع الجهر اخخوا عند الله سياني د فکانه خخوا اوله ځکه چې من ا هو ارض في صلاس په زوره چېو سړی واړي اورو الله توشاندي په دا دررا چې کومپټه د دا بهتره دي دخکاره د دورعا د وجههه یو پهې کې خلاص دیي ان خاف اواز کړه چې پټه یا مطلب دا چې ځان زکه ناسوه چې الله تعالی وا خفیا عن الناس دخل کړه پټ اداوی آشنا چې 14 درجو نه کی چې تو ګرا زکریا علی السلام تسکین کیږي زو وای تسکین کیږي زو وای آشنا چې را پورونه handy دې واجبانی پټ درا کړي والله تعالی ځان زکه چې الله تعالی وا عبد شان قالوي لي پيځ دوا چې دا یې وزه حبس کوي اي ربا اني وه نارزم يکنا زم ما ار کې سشور ار کې كلا ستي چبورش واش تعالغان سو او واش تعال سپين شو دې تک سپين شي باندې وایو سپين کېدلونه او دې چې د نن و لاما پو نیمت مزره بدعا ای که ربی ستان پو غختلو که ای روز ما شقیان نومی دنیم بدبخت نیم و اینی خیفت الموالیه زیریگ ما زیما دور سونا زیریگ ما زیما دور برا منع ورای زیما نرشتو مولا کلکل در ترزوی بانی امکلاتی خو مطلبی دو چه زما چه پچا بانی تاما در مراس فارود ده اغا نوائکه دی ولی در نبوات و در علم آگا نگ میراز بر اقا وانا حجمانا زریدا ما اقان تیمرا چا ترن زما خذ جنان شان ده صحاب لي ملل دون كوليايا الله راکا متا ملل دون سا در طرف نا وليان يومرا سورا وليما ميرا سوررا دا كلا كلا هو نا ليك دراز کر يا رب سورج عمران کې دا له وتراحت سر شو يا ري شنې چرمان با ميرا سوري وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ أَمِيرَاضُ غُورِيدِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُنَا يَا يَعْقُوبُ ابْنُ مَحْسَانَ دَادَ <coughs> <coughs> آقا پیغمبر یا داقی پنسی که و برسره و جلو ربی رزیه یا اللہ پا با داقی زوی دره رزیهن چه تا مطلب رازی شویی داقی نه مرزیهن قولان و وی چه دا با ای مرزی رزی پا مند سره سگه دیسی مفل ده چه آقی نه با تو رازی شویی داقی وی نه با آداری گی برازیت مانو شو؟ او رکره خواخ کره او مرزیان چتا دا غیر راجیشوی دشت غیر مراتا اینی چی دا دنداروی نکاملوی چاگه نہ تراجیشی سوا یاز او مرزیان خواخ کره بی ما خواخ کره بی خواخ